Jean-Louis Aspiro. Egunon? Egunon. Gu hemen aipatuko dugu gaur doniane garazin den behilarien errezebitzeko elkartea. Horduan zuek senare eh, Monik, zure emaztearekin, badoi urte hemen haizistela eta elkartearen arduraduna haizistela. Mainan, lehenik egeiten aldaukuzu elkarte hau noiz sortu zen da nok sortu uh, Badu Bado, hoita urte haurten sortu uh, dela elkarte hau. Uh, les Amides du Xemen de Saint-Jacques, Pirene Atlantik, deitua da. Eh, gure presidenta, bello, aspaldian presidenta dela, Bertrand Zermakari. Mm -hmm. Dona paleko onduan bizinena. Mm -hmm. Etse bat, eh, geien bat jendea ere eh, baina hemen ez dute loiten al? Ez, eh, behilariek hemen ez dute loiten eh. Hemen Makarrik dira voluntariak, mm -hmm. eh, diten direnak mundu guztietek, badituko urtian... Berre egun voluntario diten direnak unat. Ba. Fonkzionamendua eginen dugu. Aste guziz, aste baten nako, badire jendiak unat, etortzen direnak, voluntarioak direnak, mm. e, beilarien errezebitzeko holoa funtzionatzen du. Ziek tuzie horiek antolatzen. Hala justo ba, egoiten dira aste bat. A asteuntan ziren bi emazteki, Burgoniatik elun dinen dira, din dien dinak. Ta, e, beste zenera masteratzu dinen dira asteuntako hurbileko dira la ah. a, ba, Behar ditugu A, voluntario urtian, eh behar dute bidia ina ah. ah, obligatua dira obeda behar dute hainitze behar dute inglesa mintzatu inglesa, espanola inglesa Tardion eh, baditu ziezzen bakiak ratanoita amaseian zoma behilari pastuziren emendik Urtean ba, biziki, biziki gutxi 1000 eta berreun behilari Odan, Gero emekino emekino hemendatuz eh, joan da Bai, urte guzies gero Uh, hamar uh, porxanta gehiu urte guztiaz. Uh, 2000 eta hemeretzean pasatu dira jiru eta noita bat mila behilari. Okay. Leone Nortean, ba, ze gutio bakarrik hamak mila, haurten gehiosor, hogei mila, o, hogei mila. Eta ni pentsatzen dut uh, 2000 eta hemeretziko xifra ez duela behala ez beritzatxe main. Nasionalitate anitz bada? Uh, 2000 eta hemeretzian ba, eh, pasatu dira egunta hamala nasionalitate diferentak. Mundu usitik, Europatik, Asiatik, Amerika, bi leku eremu guzietak diten dira. Eta zekekarazten ditu jende horiekunat, e, sinesteak geienak, edo ezan beste azkenian? Ez, sinestea ez bakarrik, ez, ez. Denetai, zementzu diten dira marxo sportiviteko, beste atzu spiritualitateko. Bakotxa badute... Arrazo indiferentak. Mm -hmm. Ez da erraiten ahal, bakarrik egiten eh, dilela toitziteko edo eh, xantziorgoin eh, ukutsan i, duit ikusteko. Ez, ez ah. denetai badira. Ah. Eta eh, jendeak adinguzitakoak? Haringu zitakoak, xaharrak, gaztiak, biziki gazte. Zta uste izan behar, bakarrik direla xaharrak, eta gaztiak ez dut eta kasuiten, ez, kasuiten dute biziki, biziki, bai. Mm -hmm. Eta erraiten txini nire hurrietan, guai negian heldu dira eh, koreatik, eh, agazoin baten gatik heldu dira koreajak guai mementu unta negian unat. Ba, ba, du, hamak urte diten dilela urte busiez gehio, korea, no. bakantza dira, imementuko neguan bakantza dira. Eta beren estudietan badute urte bat, ane du, transizion deitua dena, eta urte hartan behar dutein eksperientzia bat. Eta eksperientzia haren egiteko sosa dute ur Orduan diten dira avionez, orrundik diten dira, orde, aviona karihoda, eta diten dira hona, eta gero bidea egiten dute Santiago ano. Nun abiatzen dira Europatik? Hementik. Dunian Bai, bai, denak, bai. Hementik abiatzen dira majoritatean estrenak errak. Guti diten dira frantziako bi, bidetik, lopui, Fra, bezale, tur, biziki guti. Hamar, uh, disborzan, mm. diten dira fantzia bereti bai. Ala. Beraz, hor oh, gaztiak dituzi, e Koreajak gaztiak dira gehien bat. Ba, makarrik gaztiak dinak. Nola dakite Koreajak edo mundiaren beste puntak hemen badela bide hori? Ba, uh, Korean, egindute Koreako televizionea, uh, premier esen televizionea importanteak, Emisora segitu batzu egin ditu hama hostegunez, eta dien diak ikusitute uh, Santiago, Santiago COVID-eatern, joan behar du gart. Gero bada, um, unikri ben, sí. koreauna, uh, bizikien zautua, arek liburu bat eskiatu du, eta leitu dute. Amerikanoak e, e, ikusi dute e, le film The Way bizikia zautua dena Hori aski da Eta memen, hartaik uh, artaik dira Amerikanoak Doniane garazi eta horrea garen arteko horrek badu iziarriko importantzia ez? Ba, etapa handia da Bideko etapa handiena ita boskimetra, zortzi zortzioen ibiliz mm. bortitza da biziki bortitza da bai. Mm. Baa eregal. Ekonomialdetik ekartzen du bidhunek eskualde hoik ikertzen du sa? Espainiian hainitz ba, jakin behar da bidia pasatzen direra pasatzen dela herri biziki itxipi-txipi batzu uh, ba ziren uh, hamar uh, jende sahar bizi, eta hasi delaik pasaia-pasaia, gazte batzua dute jateko e, emaiteko, mm -hmm. ekonomia biziki importanta da. Garazine importanta da, biziki importanta da. Turismo abano gehio, zure iduriko? Ah, bai, Komite Departamental de Turismek egin du e, anketa bat, bai dola bost edo sei urte, eta kalkulatu dute, E Roton uh, uh, be direkt belaren pasaila hemen uh, bi milun euro urttian. Garzimilaeta bostehun jende dira eh, eritipi bata. Aterpe pribaatuak badira hainitz, badira AERpe pagogozilaak edo edo heriko etxeko, edo asoziatiboak... Baina biziki badira pribatuak privatuak, eta zozaindako sos, ba. idekitzen dute. Hau bai. ba, ba. reka nahi du turismoa piskabat aidelea ere ofen, gerotagi dago sartzen, e, afera honetan? Bai, gerotagi bai. bain, eta ez da baitez badak gauza huna, bainan, ba. zer egin. Zon bat, bat dira hemen behilari etxe donian egarrazin, bat dira Madira hamabi, hamabi etxe. Zien lana da ba hemen jenden izenak hartzea eta gero e, bideratzea? Izenak artzea emanetan it, dugu kredentziala, behilarien pasaportea da. Expikazioenak heldu e, behar muñean egin, eginen ditu, duten eta pain, portanta, launtzen ditugu e, hemen aterpetan atxemaiteko L Loiteko lekua. Azken galdera Jean-Louis Aspiro, ze berizitasundu kompostelako bideak? Principalki dienden dienen anaitasuna. Nik uste dut ez munduan beste biderik diendik ibiltzen direnak ola mentalitate horrikin. Jean-Louis Aspiro, eskermila? Eskert zuri.